Du lytter til Det Tomme Magasin med Martin Nørgaard og Elias Ehlers. Hej og velkommen til Jomfru i Det er jeres nye podcast om astrologi. Mit navn er Magdalena, og over for mig sidder min medvært Trina. Hej Trina. Hej Magdalena. Hej. Tusind tak, fordi du huskede det med navnet, Er jeg ikke hedder, hedder... Jeg hedder Trina. Ja, ja, det var så lidt, Trina. Der var en story, på vej gang, kørte jeg over for rødt øh, i min bil, og så, så ramte jeg sgu lige en fodgænger, der var fløj henover køleren, og så landede han lige en vandpyttsmask, sagde det. Og crunch! Ej, det, det er jo helt vildt. Det er jo altså spot on, tvilling lige der. Ej, men det tænkte jeg også. Også i sidste uge hos øh, Goop, der stod der, at tvillingen ville få sig en, øh, en uventet overraskelse. Øh, og det kan man da sige, at det gjorde han da, altså, hvis han er tvilling, ikke? Ej, hvor... Crazy Town, altså. Og, det, og der kan man bare mærke, at du er totalt meget vægten lige nu, altså. Det kan, det kan jeg nemlig huske. Der kommer fart på tilværelsenstoler. Det, det er der, hvis der at være helt rigtigt, hva'? Ja, fuldstændig. Det er totalt science. Tænk, hvad man kan med i det, Science, mand. Uh, science, det er så fedt. Uh, mm, nå, det minder mig om, jeg tror ikke, at jeg har corona mere, for jeg har simpelthen haft så mange iler siddende på min røvballer de sidste to dage. Og så, øh, så tog jeg noget ormekur til heste også. Så nu... Burde du have styr på det? Helt sikkert. <coughs> Nå, anyway, skal vi øh, få skudt nogle horoskoper afsted? Ja, det synes jeg. Altså, jeg har kun fået lavet tre, fordi min glaskul gik i stykker. Åh, har du prøvet at gnide den med kvart eller hvad? Jamen, den er stadig i stykker. Åh, fuck mand. Nå, men øh, hvis du er tyr, så kan du godt begynde at glæde dig, fordi der kommer til at ske en masse ting i den kommende uge. Du vil, du vil virkelig få en på at og du vil opleve ting, de bare lykkes alt sammen. Det kan også være, at du oplever det modsat. Det kan også være, at alting går helt galt. Ja, hvis du er skøtte, så får du også en hård uge, altså. Det kan lige så godt sige, at du oplever ting, du har arbejdet på længe, de bare vil falde til jorden og dø, altså. Mm. Ellers så sker der noget andet. Det kan også være, at det er modsatte, der ja. det der det er rigtigt. Sådan er det jo nogle gange. Så den sidste, jeg har lige noget lave, det var inden min glaskugle eksploderende i mikroovnen. Det er løven. Løven fra sin sager faktisk, vil være meget i den kommende tid for løver. Øh, Medmindre, at der kommer til at være helt vild ro på, så bliver det meget mere stille og roligt den anden ende af det. Så. Ja, sådan er det med, med, med science, ja. med technology, med videnskab. Det, der er ikke nogen, der ved noget med Nej. sikkerhed. Det er altid et gætværk. Trial and error. Yeah. Trial and error. Nå, men... Øh jeg er også nødt til at løbe, for jeg har et møde i Dansk Anti-Wax-forening, og så skal jeg ud og tale til Flat Earth'ernes dag øh, her senere ude i Forum. Så... Det var spændende. spændende. Ja. Men husk at spise noget natron, det er godt for din tørre knor. Ej, vi ses. Hej. Det tomme magasin. Det er godt ræk, jo. Det tomme magasin præsenterer date nummer 10. Og i min mean, navn, no, det er Pickbrien Det var en jeg fik, dengang jeg gik i folkeskolen. Der var aldrig nogen, der kunne huske, hvad jeg hed, dengang, jeg gik i folkeskolen. Men sådan en dag, jeg gønne et da vi løber rundt i omklædningen og lavede pisbomper op ad ryggen på hinanden. Det kan det pludselig op for os alle sammen, at en pik, jeg egentlig har. Øh, jeg har aldrig rigtig selv kunne forstå, hvordan de andre, de kunne lave sådan nogle små hurtige pisbomper. Og min de tog altid så lang tid. Og se, jeg ikke kender pisbomber, så det er det der, hvor man lige klemmer forhuden sammen i spidsen, og så tisser man, og så fylder man forhuden op med pis, og så så med en ballon, og så når der er godt trygt på, så slipper man, og ja, så står der ud over alt udover i pisbomber. Nå, Min de tog sgu altid så lang tid at lave, og det var fordi min pægen var så stor. Jeg kunne fandme næsten ikke følge min forhud op med en, eller anden ingen og det er sådan en halvfyldt vandballon. Nå, men så nogle gange så måtte jeg jo lige starte med at pisse selv, og så kunne jeg lægge mig ned på ryggen, og så kunne alle de andre langt ligesom stå og fylde mit store foruds piskar op og ligesom at tisse ned pesten af min bæk, mens jeg lå holdt min forhud ud som sådan en stor lægekrug. Og når jeg så endelig havde fået fyldt den med pisse, så kunne jeg finde mig ikke stå op, fordi jeg havde flere kilo pisse liggende i min forhud, og så har det ofte endte jo bare med at spille det hele ude på gulvet, og når jeg rejste mig, så græd jeg simpelthen sådan, og de andre ikke grinede sådan af mig, og efter den dag så kaldte de mig altid bekbryren, eller... Var det pestsbryren? Nej, nu er det god tvivl. Nå, min ideelle drømmevare, og hun skal have en ordentlig fest, det er min kæmpe store pæk, øh, der passer til den, og så vil du heller ikke gøre noget hvis du er med på en pækbombe i nyerne. Det er tomme magasin. Som vi alle sammen ved, så er de sidste coronarestriktioner jo løftet fra samfundets tag, og det betyder blandt andet, at nattelivet igen er åbnet op. Det er jo noget specielt, den unge generation har glædet sig til, og derfor er jeg taget smut ned på Goddersgade i København for at tale med ungdommen om, hvordan det er at blive sluppet fri igen. Jeg står her med Glenn Scheuermann, og Glenn, hvor meget har du glædet dig til den her dag? Altså, jeg glæder mig sygt meget, det har jeg. Det har jeg. jeg har glædet mig rigtig meget. Okay, <clears throat> hvordan har det været for dig, ligesom at være isoleret fra bylivet i så lang tid? Ah, det har sgu været op bakke, altså. Det har været en lang periode med, med sund kost, øh, gode sengetider, stort set ikke noget alkohol, masser af motion, alt det der. Ja, altså, hvil hvilke konsekvenser har det så haft for din hverdag, ligesom? Jamen, altså, det har jo desværre betydet, at min øh, generelle velvære er stedet markant, ikke? Altså, jeg passer meget bedre øh, på min skole, jeg får bedre karakterer, øh, jeg har lært at strække, jeg har begyndt at tale med mine forældre igen, altså, det, har haft, det har haft rigtig, rigtig mange konsekvenser, det har det, det har det, altså. Okay, ja. Men hvordan er det så, at være tilbage i byligheden nu, Glenn? Jamen, det er sgu en blandet fornøjelse, Så altså. Jeg havde egentlig glædet mig helt vildt til bare til at stå og drikke mig ned igen. Men når jeg står her helt ædru og skal til i gang, så... Det ser sgu lidt anderledes ud det hele, om ligesom, det står i et nyt lys, ikke? Hvad mener du, Glenn? Ja, men det bliver bare øh, meget tydeligt, at byturen på en eller anden måde også bare er en flugt, ikke? Altså en flugt fra en hverdag, man ikke kan lide, som øh, man ikke øh, rigtig føler og repræsenterer en en af Det man har brug for som menneske, en flugt fra døden i sidste ende, en kamp for bare at mærke et eller andet nært og rart i en verden, der vi i stykker, hvor splittelse fylder mere en forening, hvor naturen falder fra hinanden, mens vi kæmper for køl i hjælp Det er altså, jamen, der var bare meget, det hele står ligesom i klart lys. Ikke? Jeg tror det er drukleheden, der rammer følelsen af at du betyder der viser verden, som den i virkeligheden er med diamant kontraster. Det er sådan, jeg har det lige nu i hvert fald. Glenn, det, det lyder som om, du faktisk har startet en helt helt ny vej i dit... Øh, hey Glenn! Glenn! Øh, uh! hey Glenn! Hey! Glen! Så er kug, Glenn! Kom nu, man! Glen! Glenn! Men du møder ikke Fuck, man! Vi skal have chokst! Kom! Hey! Trøj DJ'en vil spille Vi er team. Vi skal aldrig dø! Kom så er Det var Glenn. Det tomme magasin! Det velrenommerede advokatfirma Bæk Bros har netop nu åbnet for ansøgninger og måske er det dig, der skal være vores nye stjerneadvokat. Er du syg i hovedet? Kunne du tænke dig at arbejde i et stressende arbejdsmiljø fyldt med sociopater og luksusnarkomaner? Så er det måske dig, vi leder efter. Hos Baker Bros får du mulighed for mange spændende arbejdsopgaver. Du kan f.eks. hjælpe politikere med at slippe for straf. Du kan sørge for, at store banker slipper afsted med at bryde loven. Eller være med at få en rovmord og på en teknikalitet. Vi os i at tryne ofre for voldsomme forbrydelser, og hvis nogen kunne tænke sig at snyde skat, så er vi også behjælpelige med det. Bekker Brugs, hos os hjælper det, hvis du er skinkerne sindssyg. Hvis du har stiftet familie, skal du ikke kontakte os, og hvis du er typen, der ikke vil voldtages af hele direktionsgangen, hver gang der er spar, så er det her arbejde nok heller ikke noget for dig. Bekker fuck dig. Det er Velkommen til Hugo Kigger på Fugle. Ah, det er mig da, Hugo, jeg kigger på fugle. I dag har jeg er taget i Søndermarken for at se på hunden i stedet for, øh, som jeg jo faktisk hader rigtig meget. Jeg hader, når de slikker på mine bukser, jeg hader, når de gør. Jeg hader, når de springer op, jeg hader, når de lover, jeg hader, når de spiser mad, jeg hader, når de tisser, jeg hader, når de lærer afføring. jeg hader, når de kommer, når man kælder. Jeg hader hunde rigtig meget. Fri. Ja, men lad os se, om der er nogen, der er ude og lufte de små kræ i dag. Og oh, se derovre, se der, se der, en lille chihuahua. Ja, nok en af de absolut værste hunde. Lille, lille Kæmpe hund, der lyder Jeg Ja, bare uh, sådan en rigtig øv. Nå, lad os se, om der er andre, der har været så let sindige. Jeg tager deres hun med i Søndermarken i dag. Mm -hmm. mm, ja, prøv at se derovre, en golden retriever. Familiehunden over oh, dem alle. Se, på den leger med børnene. En sød... Ufarlig lorddom. Ja. Lad os se om der er en sidste dum hund, vi lige skal have kigget på, inden jeg vender snuden hjem igen. Åh, se der hvor heldig det har man lov at være. En flot chef, og så gar en politihund. Hva? Den er nok rigtig på patrulje, Var det så faktisk det ser ud om den... den løber rundt og leder efter et eller andet, eller leder efter nogen måske. Nå, fuck det. Ah, så kom det ro på igen. Stop! Der er det ord, det er politiets dans! Nå, jeg må vist hellere ja, til at vende hjemme igen. Følg med næste uge, hvor jeg skal et smule til Atlantia. Du lytter til det tomme magasin. Hej og velkommen til HumorPolitiet her på Danmarks Radio, den første lytterdrevne anmelderpodcast, hvor vi debatterer, hvad der egentlig er sjovt i dagens Danmark. Ja, det er ikke ret meget. Nej, det er det nemlig ikke. Vi har fået et anonymt tip fra en humorstikker, og der står, hej HumorPolitiet. Jeg sad og på nettet, da jeg faldt over et tweet fra en mand, der hedder Eskil, og Eskil mordede sig på vores statsministers bekostning, og det synes jeg er for galt. Og det er det kraftede med os, mand. Man kan ikke grine med myndighederne, så er man en uh, hjernedød død Nemlig Nemlig nu, Nu er det tid til uh, den ulige liste over ting, man ikke gør grin med, og den er selvfølgelig 100% objektiv. Ahem. Man gør ikke grine med hunde, syge hunde, der hedder Janus, og som ikke selv kan gøre for det. Man gør ikke grin med folk, der kører i en rubinrød Picanto. Man gør ikke grin med nødeallergi, og så gør man slet ikke grin med folks koner, der hedder Jette, og som er faldet for en skammelder og sendt 50.000 kroner til en bankkonto i Litauen. Nej og man gør ikke grin med nazister, Nej. og man gør ikke grin med folk, der har alt stor cykelhjelm, og, og man gør slet ikke grin med folk, der kommer til at klippe deres smalle, fyldige overskæg bare en lille smule skævt. Jeg keder det ikke! Nej, og jeg kan godt se, det er blevet taget lidt for meget siden. kæft, ja. Det er ikke mig, jeg snakker om, og det er ikke sjovt. Nej, selvfølgelig er det ikke sjovt, for ved du, hvad vi siger her i Hovedpolitiet? Der er ikke noget, der er sjovt, punktum! Undtagen finder op går, og ja tak. og ja tak. og ja Hej det er Lulu Jeg arbejder inde på Dag øh, ind på Du på, øh, på jobcenter Og der er rigtig mange der kommer til os som ikke har et job fordi det er jobcenter Så var det en dag jeg tænkte på Lulu prøver Du kan lige så godt gøre noget ved det Før eller siden Nu kan lige så godt sørge for at få et job Så var det, jeg tænkte på at Jeg kan bare finde på en masse jobs. Så hvis du mangler et eller andet at lave Hvis du mangler et lille projekt derhjemme Hvis du mangler et fast arbejde Hvis du mangler noget at lave weekend Hvis du mangler en god hobby, så du bare kommer ind til mig Lulu Der har alle de gode idéer til alle projekterne, så hvis du eksempel går ked af så kan jeg sige, hey, hvad med at du gik ud og slog græs, eller hvad med at du opfandt en, en vedvarende grøn energikild, eller hvad med at du tog på fære, tog ud og realiserede dig selv, og bare lige, bare lige fik noget luft, det kunne du også gøre, eller også hvis du en dag makler penge, så, du til mig, så kan jeg sige, hey, prøv lige at blive hængslad, og så du du tjene penge på det, og betale mig penge på for det, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal give mig til. Jeg har ingen værdigheder.